Karibu mtazamaji katika historia ya kabila la Waha. Waha ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Kigoma pia mpakani na Burundi. Lugha yao kuu ni kiha. Kabila la Waha limetokana na mtawanyiko wa makabila ya Warundi na Wahaya. Kipindi cha kuhamahama kwa ajili ya kutafuta maslahi kama vile chakula na kukimbia vita. Baada ya kufika kando ya Ziwa Tanganyika na maeneo yote yanozunguka Ziwa Tanganyika, waliweza kukaa na kuanzisha shughuli mbalimbali kama vile kilimo, uhubi, ufugaji na uwindaji. Waha walipoanza kuyazoea mazingira, walijigamba na kujinadi kwa makundi yao ya kikoo kwa kuwa yana nguvu. Kila mmoja kwa nafasi yake. Kila koo ilijigamba kutumia majina ya wanyama, wadudu, ndege, milima na kadhalika. Kwa mfano, kuna waliokuwa wakijigamba kwa kuwa wao ni washubi ambao walijulikana kwa wanyama ambaye ni kondoo, yani kuwa mpole, sisimizi au chunguchungu. Walijigamba kama wakulima, wengine kama konoo kiboko na kadhalika na walijiulikana tabia zao kulingana na majina ya koo zao kilimo cha waha ni mahindi maharage ndizi kahawa mihogo karanga mbaazi njegere viazi viringo viazi vitamu mtama ulezi mahore miwa mpunga na korosho pia waha ni wavuvi wa samaki katika ziwa Tanganyika. Mto Malagarasi, Mto Riche, Mto Mkoza na mito mingine midogo midogo kama vile Nyajijima, Mresi, Kazungu na kadhalika. Waha ni wafugaji wa ng'ombe, mbuzi, huku, bata, nguruwe, sungura, mbwa na paka. Biashara zao ni mazao wanayolima, samaki na bidhaa zingine za kawaida. Usafiri wao wa asili ulikuwa ni miguu yao wenyewe ambapo kuna imani iliyokwepo pia ya kusadikika kuwa, walitumia ungo kwa kusafiria kama ndege yao ya asili. Utamaduni wao yani mavazi yao ilikuwa ni magome ya miti ilojulikana kama mpuzu. Na zao zilikuwa za msonge. Udongo na miti kulingana na sehemu mbalimbali, mbali. maana kuna sehemu zenye joto kama vile bondeni na sehemu zenye baridi kama vile nyanda za juu. Historia ya Waha ilianza katika kijiji kiitwacho Buha, kilichopo heru. Hapo ndipo Waha walipofika baada kutoka maeneo ya Burundi, Rwanda na Kongo. Inafahamika kuwa Waha ni mmoja ya makabila kutoka Wabantu wa Mashariki. Wabantu hao walipata kufika maeneo hayo katika miaka ya 600, yani kabla ya ujio wa Manyema. Wa Manyema na Waha ndio wenyeji wa Kigoma. Wenyeji huu tunazungumzie ni miaka ya zamani sana, hata kabla ya kuanza kwa ukoloni. Hawa tayari walikuwa wakiishi pamoja. Walikuwa kipendana na kuthaminiana. Kuna vitu Waha waliwafundisha wamanyema Manyema. Kuna vitu Wamanyema waliwafundisha Waha, Na wote hawa walipigania Tanganyika kutoka mikononi mwa serikali ya kikoloni. Hata mradi wa kuligawa bara la Afrika kati ya nchi kadhaa za Ulaya ulikuwa bado kabisa. Wamanyema na waha walikuwa wakiishi pamoja. Ifahamike kuwa asilimia kubwa ya makabila mengi yeliopo hapa Afrika yalipata majina kulingana na wageni walivyowaelewa na walivyowaona. Kuna makabila yeliyopata majina kutokana na namna walipopigana. Yapo makabila yeliyopata ya majina kutokana na namna walivyopiga kelele na wengine waliopewa majina kulingana na lugha yao au utumishi wao. Kwa upande wa kabila la Waha ambao wanapatikana katika mkoa wa Kiguma, Ukweli ni kwamba kabila hili ni miongoni mwa kabila ambayo yana historia kubwa sana tangu walipofika katika ardhi hiyo. Na pia kabila lenye umaarufu mkubwa hapa nchini. Kipindi watu hao wanafika maeneo ya Afrika Mashariki hawakujulikana kama kabila la haa na hawakuje wakiwa katika kundi moja bali walikuja kwa mtindo na kila ukoo ulikuwa na jina lake ukoo zilizokuwa hapo zilipata kumiliki ardhi cha msingi ni kwamba watu hao walifanikiwa kuito majina yao ya maeneo yalokuwa wakikaa kutokana na mazingira yake pozi zilizokuwa hapo zilipata kumiliki ardhi. Chamsingi ni kwamba watu hao walifanikiwa kuitwa majina yao ya maeneo yao walikuwa kikaa kutokana na mazingira yake. Kwa mfano kuna ukoo uliokaa sehemu zenye udongo yani bayungu. Walijiita Wayugu na wale waliokaa sehemu za mwiduko walijiita Wanyaheru. Lakini mpaka kufikia miaka 1800, kwa hizo ziliungana kuishi sehemu na kutawaliwa na chifu mmoja. Ndipo watu hao walipoanza kupata jina moja lililowatambulisha kwa wageni. Sasa, kwa nini watu hawa waliitwa Waha? Hii ndiyo mtazamo ile asili ya neno Waha au haa. Wapo waliodai kuwa Asili ya neno waha au ha ni pale wageni walipofika katika ardhi ya Kigoma na kuwauliza watu hawa kuwa nini ni wakina nani na ndipo watu hao walipojibu tur abha sisi ni wazaliwa wa hapa hapa hapo wageni hao walikiri kwamba waha kwa kuchukua neno ha kiuhalisia waha na wamanyema ni watu wa moja Tangu enzi na enzi walipendana na kutafaniana Wapo wanaodai kuwa wageni walikuja na kukuta mfalme wa Buha amekuwa na, na alikuwa na watu wengi Walimuuliza mfalme wao kuwa Hawa ni wakina nani Ndipo mfalme wa Buha alipojawibu kuwa Abhaha akimaanisha kuwa hawa ni wenyeji wa hapa hapa na hapo wageni hao walipata neno ha na walipoandika waliandika hivyo maelezo hayo yalotolewa na watu waliokuwa wamekamatwa katika ardhi ya buha kwa upande mwingine historia inafanua kuwa watusi walikuwa watawala wa kabila la Waha, na kuna mahusiano makubwa sana kati ya Watusi na Waha. Hivyo hata neno Waha bado laonekana kuhusiana na Watusi. Kwa Watusi, neno abhaha, lina maana ya mtu yeyote anawapa ardhi. Anao hapa ardhi. Na kwa Watusi aliyekuwa akitoa ardhi alifahamika kwa jina la Mtuke neno mtoke alikuwa akitoa ardhi kwa watusi walifahamika kwa jina moja la uha waliolima shamba moja la mtoke walijiita abhaha. hata kuna baadhi ya watusi kujita waha na ndio maana hata walivyowatawala walijiita hivyo mtazamaji hadi kufikia hapo katika historia ya kabila la Waha sina la ziada asante